Такою чудернацькою здалася їй наївність пані. Він вам подарунок майструє. Який? розгубила Світлана. Принесе тоді знаєтесь, який? меланхолійно мовила покоївка, згортаючись клубочком на шкірах, немов ледача вовченятко. Уже недовго лишилось чекати. Пророцтво справдилось. Олесь увійшов до лани коли вона, схиливши чорняву голівку над шитвом, тихо чертихалась. Стюшки ніяк не бажали влягатись на білім полотні красивими та рівними шовковими зшивками. Всього й то треба було, що вигаптувати зеленим листочок на троянді, а виходило щось по формі більш подібне до коров'ячої жуйки, виплюнутої за неможливістю подальшого використання. Віра Зоряни яка ледь не силою запхнула цю заготовку разом із голкою лані до рук у творчій здібності подруги, як і практично будь-яка віра виявилась сліпою. Скільки не билась Світлана над візерунком із рівнем складності, який осилив би вихованець школи для альтернативно обдарованих дітей, у неї особисто нічого не виходило. Нитки плутались, старвались, Разів п'ять вона колола собі пучки, а вдягнувши раз на персток, вона зрозуміла, що з ним шити не зможе взагалі, не кажучи вже про вишивання. Видовище її боротьби з народною творчістю було пекельним. «А найби тебе підняло та гепнуло», – шепотіла Лана вишивці, не помічаючи Олеся. «Щоб тебе чорти вхопили, клята павутиння, ну чого ж ти плутаєшся? «Ти що, вважаєш себе мапою маршруту нитки Аріадни?» «Мені так подобаються твої заклинання», – засміявся Олесь, приступаючи до неї. Лана здригнулася, шитво випало з рук. Вона підвелася зазвичаєм, що велів вітати короля тільки стоячи. «Особливо тим, що я жодного з них не розумію, а також тим, що ти, коли промовляєш їх, така хвилююча». Здоров'я емоції, мій пане. Світлана вклонилась не стільки за етикетом, скільки для того, щоб приховати недоречний усміх, у який мимоволі склалися вуста при виголошенні цього привітання. Чого, чого, а моці королю не бракує. Легені, правда, ще не дуже чисті, але чого ж чекати після крупозної пневмонії? Зате в усьому іншому повний порядок. Як ти спав цю ніч, любий. Очі Олекси затягнуло димком, так, наче наблакитне, пронизливо літнє небо впав раптом сірувати осінній туман, як тільки не називало його це мале вперте дівчисько, Любим і милим, рідненьким і жаданим, якось навіть класним. Що це означало, Олесь не знав, але інтонації Лани йому сподобались. Ось тільки коханим вона ніколи не називала його. Ніколи. Ані в хвилини пристрасті, коли з вусту зриваються небажані, мемовільні, не завжди свідомі зізнання, що є напівправдою, напівмаренням. Ані під час тихої бесіди. Це слово, здавалось, вже плоттє обросло, проскакуючи поміж ними, ще не впольованим звіром. Алана... Все заплющувала очі і відмовлялась бачити його. Ну що ж, на кожну стіну є таран. Ніяк очей не зімкнув, все мріяв про тебе. З тих пір, як ти пішла, пройшло так мало часу. І вічність. Я уявляв собі, як знову стискаю тебе в обіймах. Як п'ю твої поцілунки, свіжі, мов ранішня роса. Як у тому світі, «Дети моя, беру тебе за жінку по присязі, кохана!» З усмішкою дивився Олекса на те, як зашарілася Світлана, піднімаючи свою вишивку, і на те, яка гарна його дівчинка, він теж загледівся. Струнка, як берізка, тонкий стан, підперезаний крайкою, і біла із делікатного напівпрозорого батисту сорочка. Шкода, що Лана притискає своє гаптування до грудей. А то видовище вийшло б заманливим. Стоїть вона спиною до вікна, із якого щедро лється сонце, роблячи напівпрозоре полотно зовсім прозорим. Олесь картинно застогнав. Вишивка вдруге полетіла на підлогу. Тепер вже не впущена, а безжально пожбурена. Лана в два кроки опинилась біля Олекси. «Що болить? Де?» Тоненькі ручки потягнулись до його грудей. Він перехопив правицю, приклав до серця, затримав так і потягнувся до її вуст, шепочучи. «Ось тут. Не треба. Вона ще намагалась поручатись, знаючи, що після першого ж поцілунку стане розумною, мов мушля. І тоді прощавайте, розмови про справу, «Та куди там?» «Обійми, Олеся, були сталевими, а слова – шовковими. «Сонечко моє!» «Олесю, не за тим я тебе звала!» «За чим же?» «Ми тут самі, і я відіслав Росаву. Ти не хвилюйся!» «Ти мужній чоловік, мій пане!» Лана засміялась, відкинувши голову. Олесь обіймав її, і вона вже не боронилась» бо кожна мить його обіймів вартувала години буденного життя. «Як це тобі вдалося відіслати? Я думала, що її можливо тільки винести із передпокою разом із шкурами. Чи ти будив її штурханами? Я просто покликав Зоряну. Покоївки її бояться як вогню. Питання моє стосується саме Зоряни. Що їй буде за дружбу зі мною? Що ти сказала?» «Ти чув, що їй буде за те, що ми дружимо?» «Нічого». «Сідай? Погано?» Відповідь дана надто швидко. Очі опущені, посмішка стала улесливою. «Ну, і кого ти хочеш обдурити?» «А як же це, Олесю?» Торкнувшись пальцем прозорого камінця в його короні, з тихим докором спитала Світлана. «Це ж символ чистоти, чи не так?» «Навіщо ж ти його ганьбиш? Навіщо брешеш?» «Лано, усі мовчать, точніше відмовчуються, намагаються спекатись мене,